Naomi Wolf a szépség kultusa részlet. A szépség mítosz így szól: A szépség, mint minőség, objektív és egyetemes. A nőknek akarniuk kell megtestesíteni, a férfiaknak pedig akarniuk kell az azt megtestesítő nőt birtokolni. Szükségszerű és természetes, hogy ennek így kell lennie, hiszen ez az állapot biológiai, szexuális és evolúciós jellegű. Az erős férfiak a szép nőkért harcolnak, a szép nők pedig sikeresebbek a reprodukcióban. A nő szépsége összefügg a termékenységével és mentes minden változástól. Ebből azonban egy szó sem igaz. A szépség fogalma a nőkhöz a társadalmi hierarhiában kulturálisan felülről meghatározott fizikai norma alapján rendel értéket, és ezzel olyan hatalmi viszonyt fejez ki, amelyben a nőknek természetellenesen kell harcolniuk azokért az anyagi eszközökért, amelyeket a férfiak maguknak sajátítottak ki. A szépség nem egyetemes, és nem mentes a változástól sem. Noha a nyugat azt színleli, hogy minden női szépségideál a platóni ideálból ered. Azonban a maurik a kövér vulvát, míg a padungok a lógó melleket csodálják. A szépség még csak nem is evolúciós funkció, mert ideájai sokkal ta gyorsabban változnak, mint a fajok fejlődésének ideájai. És Charles Darwin maga sem volt meggyőződve saját igazáról abban, hogy a szépség szexuális kiválasztódás eredményeként jön létre. Ugyanis a nők egymás elleni szépség versengése ellentétes azzal, ahogy a természetes kiválasztódás az összes többi emlősnél megjelenik. Az antropológia cáfolja, hogy a nőnek szépnek kell lennie ahhoz, hogy a párzáshoz kiválasszák. Férfi szociobiológusok a főemlősök rózsaszín tüzelőnemi szervét gyakran emlegetik a női szépséghez hasonló elrendezésként, azonban a nőnemű főemlősöknek ez általános, nem pedig hierarchikus jellemzője. A szépség mítosz sem volt mindig ilyen, Noha valahogy elkerülhetetlennek számít, hogy az idősebb és gazdag férfiak fiatal szép nőket válasszanak maguknak párként, a földközi tengervidékén az időszámításunk előtti 25 ezer-től 700-ig uralkodó matriarchális vallásokban fordított volt a helyzet. Nincs igazolható történelmi vagy biológiai indoka a szépség mítosznak. Pusztán a mai hatalmi rendszer gazdaság és kultúra igényeinek megfelelően indít támadást, a nők ellen. Ha a mitosznak, nem az evolúció, nem a biológiai nem, nem a társadalmi nemi szerep és nem az esztétika vagy Isten az alapja, akkor micsoda? Állítólag meghittségről, szexről és életről a nők ünnepléséről szól. Valójában azonban érzelmi távolságtartásból, politikából, pénzügyekből és szexuális elnyomásból tevődik össze. A mitosz egyáltalán nem a nőkről szól, hanem a férfiak intézményeiről és intézményes hatalmáról. Azok a vonások, amelyeket egy adott kor szépnek tart, csak szimbólumai a koráltal kívánatosnak talált női viselkedésnek. Tehát a szépség szépségmítosz mindig viselkedést, nem pedig megjelenést ír elő. A nők közötti versengés azért lett a mítosz része, hogy a nők el legyenek választva egymástól. A fiatalság és egészen mostanáig a szüzesség volt a szép a nőkben, mivel ezek tapasztalathiányt és szexuális tudatlanságot jelentenek. Az öregedés azért nem szép a nők esetében, mert a nők idővel erőre tesznek szert, és mert a nők nemzedékei közötti kapcsolatot újra és újra meg kell szakítani. Az idősebb nők tehát félnek a fiataloktól, a fiatalok az öregektől, a szépségmítosz pedig a nő egész életútjára károsan hat. De a legfontosabb, hogy a nők identitásának alapja a szépségük kell, hogy legyen, hogy mindig külső elismeréstől függjünk, s hogy önértékelésünk létfontosságú, érzékeny szerve a lehető legtöbb külső hatásnak legyen kitéve. Noha természetesen a szépség mitosz valamilyen formában azóta létezik, amióta a patriarchátus, modern változata, eléggé új találmány. Az ipari forradalom előtt az átlagos nő nem érezhette a szépséggel szemben ugyanazt, mint a modern nő, aki a szépség szépségmítoszt egy tömegesen terjesztett, testi ideálhoz való állandó hasonlítgatásként éli meg. A tömegtermelési technológiák kifejlesztése előtt a mindennapi nő kevés ilyen képnek volt kitéve a templomon kívül, mivel a család termelőegység volt és a nők munkája kiegészítette a férfiakét. Azon nők értéke, akik nem arisztokraták vagy prostituáltak voltak, a munkához szükséges készségükben, anyagi dolgokban való ügyességükben, testi erejükben és termékenységükben rejlett. Természetesen a külső vonzerőnek is megvolt a maga szerepe, de a mi fogalmaink szerint értelmezett szépség az átlagos nő számára a házasodás piacán nem volt fontos dolog. A szépség mítosz, Modern formájában az iparosodás utáni zűrzavar idején nyert teret, amikor az együtt dolgozó család egysége megbomlott, és a városiasodás és a gyári rendszer megkövetelte azt, amit a kortársadalmának átrendezői a háztartás külön szférájának neveztek el, s amely háttérként ott állt az új típusú munkás a nappal dolgozni járó kenyérkereső mögött. A középosztály egyre szélesebb rétegére terjedt ki, az életkörülmények és az írás tudás javult, a családok mérete csökkent. Kialakult egy írás tudó, elfoglaltság nélküli nőkből álló osztály, akiknek kényszerű, háziasságba való alávetettségén alapult az ipari kapitalizmus fejlődő rendszere. A nők szépségről való gondolkodásmódját illető feltételezéseink nagy hányada legkorábban az 1830-as években alakult ki, amikor megszilárdult a háziasság kultusza, és kitalálták a szépségindexet. Az új technológiák ekkor tették lehetővé képek reprodukálását, divatábrák, dagerrotípiák, ferrotípiák, rotációs fényképnyomatok formájában, és ezek megmutatták, hogyan kell a nőknek kinézniük. Az 1840-es években készültek először aktfotók prostituáltakról, és a század közepén jelentek meg a szép nőket ábrázoló első hirdetések. A középosztálybeli nők külön szféráját, melybe bevoltak voltak zárva, előzönlötti, a klasszikus képzőművészeti alkotások másolatai vagy épp a királyi szeretőket és társasági szépségeket ábrázoló képeslapok. lapok.